Серйозно непокоївся за матір. Хлопець підвівся і заходився пильно розглядати кімнату. Взагалі квартирка цієї Ілони Віталівни йому подобалась. І він не відмовився б тут жити, пристойний ремонт, дорога апаратура і даліки якихось кілька кварталів. Учора мати встигли розповісти, що Ілона Віталівна доводиться йому якоюсь далекою родичкою з батькового коліна. Десята вода на киселі, але все-таки. Маман сказала, що стара обожнювала його покійного батька, і той ставився до неї мало, як не до матері. І все це вкупі наводило хлопця на цікаві думки. Адже така запакована родичка з квартирою в центрі була вельми до речі в їхньому невизначеному становищі. На кухні очікувала коротка записка від господині, у якій та повідомляла, що буде по обіді, і надавала йому повну свободу у своїй квартирі. Обійшовши всі кімнати і переконавшись, що хазяйки справді немає, хлопець взявся ритися по шухлядах. Він таки не помилився щодо статків несподіваної родички. У шафі під стосом білизни відразу натрапив на пачку доларів. Крім того, знайшлося кілька альбомів, у яких фоток батька було в декілька разів більше, ніж світлин її загиблого сина. Микита посміхнувся. Напередодні Ілона Віталівна без кінця торочила про їхню фантастичну схожість з батьком і дивилася на нього вологими від сліз очима. Отже, він мав усі шанси посісти вакантне місце і маленького хлопчика. Надмірно захопившись цією фантазією, він відчув укол ревнощів, натрапивши в альбомі на фотографію Ілони Віталівни з усміхненим малюком на руках. Світлину датова на січнем 2001-го невже якесь сусідське дитя знайшло місце в серці самотньої небідної жінки. Отже, бабцю треба негайно обробляти, тобто швиденько з нею заприв'язнитися. І заради майбутній вигоди можна один-єдиний раз відкласти побачення з Лікою. З важким серцем Микита взяв телефон, і доки не зняли слухавки, гарячково митикував, як краще пояснити Ліці, чому він не зможе сьогодні прийти. Алло, Ліко, це я. «Микітко, добре, що ти позвонив, я тобі телефонувала, але у вас ніхто не підходив. У мене сьогодні не буде тенісу, я вільна, і ми можемо зустрітися просто зараз. У моєї однокласниці день народження нас з тобою запрошено. Підемо?» Від такої спокуси відмовитися було важко. Заготовані слова застрягли в горлі, хлопець знову відчув ненависть до матері. По своєму витлумучивши його мовчання, ліка заходилося вмовляти. «Не гальмуй, буде класно, її батьки поїхали на дачу. А Машка підготувалася так, що нудьгувати не доведеться. Якщо тобі не сподобається, можемо кудись піти. Мама вважатиме, що я ночую у Машки. Заходь до мене просто зараз, я сама. До четвертої посидимо у мене». «Гаразд». Я буду хвилин за сорок. Микита повісив слухавку і заметушився по квартирі. Він не міг дозволити, щоб ліка сама йшла на той день народження. Тому треба було негайно знайти запасні ключі від квартири. Бо коли повернеться хазяйка, невідомо, а чекати їй немає часу. Хлопець методично обшукував коридор і врешті знайшов в'язку ключів на вішалці під плащем господині. Найшвидко руч, зробивши собі бутерброд, він уже хотів вибігти з хати, коли на порозі йому сяйнула божевільна думка. Вони з лікою вперше йшли в гості двох, він не був знайомий з її подругами, тому було б непогано справити на них враження. А для цього йому не завадили б гроші. Не знімаючи красивок, він метнувся до спальні, відчинив шафу і швидко знайшов долари.